19. fejezet Gyors, viszontagságok nélküli út végén a hajót Tébába ért, fedélzetén Pászerrel, a Szamarával, a Kutyájával, Kemmel, a Rendőrpáviánnal és néhány más utassal. A város láttán mindenki elcsendesedett a fedélzeten. A balparton a Karnaki és a Luxori templom isteni építményei emelkedtek. A magas falak mögött a kívülállók tekintete előre rejtve férfiak és nők magasztalták az isteneket, hogy azok a földön maradjanak. Akáciák és tamariskusok árnyékolták a kosok útjait, amelyek a pülónokhoz, a szentélyekre nyíló monumentális kapukhoz vezettek. A folyami rendőrség ezúttal nem tartóztatta föl a hajót. Pászer örült, hogy viszont látja a szülőföldjét. Amióta elment, Átélt néhány megpróbáltatást, megedződött, és, ami a legfontosabb, megismerte a szerelmet. Egyfolytában noferetre gondolt. Elveszítette az étvágyát, egyre nehezebben tudott egy dologra koncentrálni. Éjszakánként szinte le sem hunyta a szemét. Reménykedett, hogy a lány egyszer csak előbukkan a sötétből. Pászer nem volt többé önmaga. Lassanként Emésztő üresség költözött belé. Csak a szeretet nő gyógyíthatná meg. De vajon Noferet felismerni a betegségét? Sem az istenek, sem a papok nem tudják visszaadni az életkedvét. Semmiféle diadal nem oszlathatja el. Semmiféle könyv nem enyhítheti a fájdalmát. A Noferetet rejtő téba volt az utolsó reménysége. Pászer már nem hitt abban, hogy a nyomozása eredményre vezethet. Kiábrándultan kellett megállapítania, hogy az összeesküvők tökéletesen elterveztek mindent. Hiába gyanakszik, nem fogja tudni feltárni az igazságot. Közvetlenül az elindulása előtt értesítették, hogy a Sphinx őrparancsnokának a múmiáját eltemették. Mivel nem lehetett tudni, hogy meddig tart Asher tábornok ázsiai küldetése, a katonai parancsnokság úgy vélte, hogy nem volna szerencsés tovább halogatni a temetést. Hogy a veteránt temették -e el, vagy valaki mást, és a volt őrparancsnok talán még mindig él valahol, Pászert ezt már sosem fogja megtudni. A hajó még Luxor temploma előtt kikötött. Valaki figyel minket, figyelmeztette Kemp Pászert. Egy fiatal ember a hajó tattyában, utolsónak szállt föl. Menjünk be a városba, majd meglátjuk, hogy követe minket. A fiatal ember tényleg a nyomukban volt. Ment Mossel keze lehet a dologban? Valószínűleg. Lerázzuk? Van egy ötletem. Pászer jelentkezett a rendőrségen, ahol egy kövér tisztviselő fogadta. Az irodája tele volt gyümölcsös és süteményes kosárkákkal. Ugye e, errefelé született? Igen, egy kis faluban a nyugati parton. Memphisbe neveztek ki, ahol abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy találkoztam a felettesével, mentmoszéval. És most visszatért ide? Egy rövid időre. Pihenés vagy munka? A faadó ügyében jöttem. Az elődön meglehetősen hiányos és kussa feljegyzéseket hagyott hátra, pedig, mint tudja, a faadó igen fontos. A tisztviselő mazsolát eszegetett. Talán Memphisben fogytán a tüzelő? Természetesen nem. Enyhetelünk volt, nem merültek ki a készletek. De úgy tűnik, hogy a munka nem egyenletesen oszlik meg a rőzseszedők között. Az utóbbi időben sokkal több Memphisi szolgáltatott be fát, mint amennyi tébai. Át akarom nézni a lajstromokat falvanként, hogy megtaláljam a csalókat. Egyeseknek láthatóan nem fűlik a foguk ahhoz, hogy a rőzét és a pálmarostot összeszedjék és bevigyék a válogató műhelyekbe és a telepekre. Ideje változtatni ezen, nem de? Persze, persze, hagyta rá a dagadt tisztviselő, akit Mentmosze már figyelmeztetett pászer érkezésére, és aki most megnyugodott, hogy ilyen csip foglalkozik az állítólag félelmetes, elszánt és kotnyeles bíró. Feltűnő, hogy Észak sokkal több rőzsét szolgáltat be, mint dél, folytatta pászer, Szébában nem hasogatják föl rendesen az elszáradt fák törzsét. Lehet, hogy feketén kereskednek vele? Előfordulhat. Jegyezze fel, kérem, hogy mi a nyomozásom tárgya? Öh, legyen nyugodt, nem bulasztom el. A dagat később beszámolt a beszélgetésről annak a fiatal rendőrnek, akit pászer követésével bíztak meg. Egyetértettek abban, hogy a bíró csak a szokásos munkáját végzi, biztosan el is feledkezett már a korábbi terveiről. Nem lesz vele sok gondjuk. Az falu tartott a majomtól és a kutyától. Tudta, hogy az állatok megérzik, ha rossz közeledik valaki. Ezért csak távolról figyelte pászert és kemet. A feladatát most megkönnyítette, hogy az a fiatal ember, bizonyára mentmoszi -e embere, nem követte többi a bírót. Ha Pászer a cél közelébe érne, az falónak közbe kell lépnie. Különben pedig nem tesz mást, mint figyel. Egyértelmű parancsot kapott, és végre is fogja hajtani. Csak akkor öl, ha muszáj. Az őrparancsnok felesége is csak azért halt meg, mert Pászer nem hagyott fel a nyomozással. A szfinxnél történtet után a veterán a nyugati parton lévő szülőfalujába vonult vissza. Remélte, hogy miután odaadóan szolgált a hadseregben, nyugalomban, békében élheti le utolsó éveit. Tökéletesen megfelelt neki, hogy balesetnek állították be a dolgot. Ugyan miért küzdene az ő korában egy veszett ügyért? Visszatérte óta már helyrehozta a kenyérsütő kemencét, és a falubeliek legnagyobb örömére pékséget nyitott. A gabonát az asszonyok átrostálták, malomkövön összezúzták, majd egy mozsárban hosszú nyelű törővel összetörték. Az így kapott durva lisztet többször átszitálták, míg finom liszt nem lett belőle. Ebből azután sűrű, kovászos tésztát készítettek. Egyesek széles szájú csuporban keresztették a tésztát, mások egy megdöntött kőre helyezték, amiről a víz lefolyhatott. Ezután vette át tőlük a munkát a pék. Volt kenyér, amelyet parázson sütött, és volt olyan, amelyet a kőlapokból összeállított sütőben. Három függőlegesen felállított kőlap tartott egy negyediket, ez alatt égett a tűz. A péknek tortaformái is voltak, és olyan kőlapok, amelyekre a tésztát öntve kerek, hosszúkás kenyereket vagy lepényeket készített. A gyerekeknek néha kisborjú alakúra formázta a lepényt. A termékenység istenének minnek az ünnepén aranykérgű, fehérbelű, fallosz formájú kenyeret sütött, amelyet aranyló búzakalászok között ettek meg. A veteránnak nem hiányzott a csata zaj, végre elfeledkezhetett a sebesültek jajongásáról. Mennyivel kellemesebb volt a tűz ropogását hallani, a meleg kenyér illatát beszívni. A katona évekből csak a határozottságát őrizte meg. Amikor betette meg a sütőlapokat, elzavarta az asszonyokat, és csak a segédjét, egy zömök ifjút tűrt meg maga mellett, a fogadott fiát, aki majd a nyomdukaiba lép. Aznap reggel a fiú késett. A veterán már türelmetlenül várta, amikor végre léptek zaja hallatszott a sütőkamra kövein. Bosszusan hátrafordult. Majd jól ellátom abba. Maga kicsoda? A segéd helyet jöttem, fája feje. Maga nem falunk beli. Egy másik péknél dolgozom innen úgy fél órányi járásra. Az előjáró küldött értem. Akkor segíts! A veteránnak derékig be kellett hajolnia a mély kemencébe, hogy a lehető legtöbb kenyeret tolhassa be. A segéd ilyenkor a lábánál fogva tartotta, hogy ha bármi történik, azonnal hátra ránthassa. A veterán nem is sejtette, hogy veszélyben forog az élete. Aznap kellett a faluba érkeznie Pászer bírónak, aki kideríthette volna, hogy ő az a bizonyos veterán, és kikérdezte volna. Az árnyék falunak nem volt más választása. Megragadta a pék bokáját, felemelte a lábát, és teljes erőből belökte a veteránt a kemencébe. A falu kihaltnak tűnt. Nem álltak asszonyok a házuk ajtajában, nem aludt senki a fák alatt, Gyerekek sem játszottak fabábújukkal a porban. Pászer érezte, hogy valami rendkívüli dolog történt. Megkérte kemet, hogy tapottat se mozduljon mellőle. A pávián és a kutya is rosszat sejtve fürkészett körül. Pászer végig sietett az alacsony házaktól szegélyezett főutcán. A falu apraja nagyja a kemence körül tolongott, siránkozott és az istenekhez fogászkodott. Egy ifjú láthatóan már sokat szorra magyarázta, hogy leütötték, amikor kilépett a háza kapuján, és indult volna, hogy a fogadott apjának a péknek segítsen. Önmagát okolta a szörnyű balesetért, és keservesen zokogott. Pászer keresztül verekedte magát a tömegen. Mi történt? A pékünk meghalt, rettenetes halála volt, felelte a falu előjárója. Biztos megcsúszott és beesett a kemencébe. Rendszerint a segédje fogta a lábát, nehogy ez megtörténhessen. Nem ő volt az a veterán, aki Memphisből tért vissza? De igen. Látta valaki a balesetet? Nem. Miért kérdezi? Pászer bíró vagyok, és azért jöttem, hogy kihallgassam a szerencsétlen. Miről? Nem fontos. Az éjszaka démonai ölték meg, mondta szinte őrjöngve egy nő, és belecsimpaszkodott pászer karjába. Megölték, mert kenyeret szállított hatusának. A mi kenyerünkből szállított az idegen asszonynak, aki a háremen uralkodik. Pászer szeliden lefejtette magáról a nő kezét, de azt csak folytatta. Ha már a törvény embere... Álljon bosszút a pékünkért, tartóztassa le azt az ördögi szemét. Pászer és Kem a mezőn ebédeltek egy kút mellett. A pávián az édeshagymákat hámozta ügyesen, kezdett hozzászokni a bíró jelenlétéhez. Vitéz az árnyékban friss kenyeret és uborkát evett, északi szél pedig lucernát rákcsált. A bíró idegesen szorongatta a vizes tömlőt. Egy baleset és öt áldozat. A katonák hazudtak, kém. Nem igaz, amit a jelentésben írtak. Talán csak tévedtek. De ez is, itt van ez az újabb gyilkosság. Nincs bizonyíték rá, hogy gyilkosság. A péket baleset érte. Történt már ilyen. A gyilkos már előttünk itt járt, mert tudta, hogy ide idékszünk. Nem akarták, hogy bárki a negyedik veterán nyomára bukkanjon, hogy, hogy bárki foglalkozzon ezzel az üggyel. Akkor ne foglalkozzon vele. Nyilvánvalóan katonák közötti leszámolásról van szó. De ha, ha az igazságszolgáltatás meghátrál, akkor az erőszak fog uralkodni a fáraó helyett. Az élete nem fontosabb, mint a törvény? Nem. Hm. Még sosem találkoztam ilyen eltökélt emberrel. Pedig mennyire téved a nubjai, pászernek még ezekben a drámai órákban is folyton csak noferet jár az eszében. Miután ez az újabb esemény igazolta, hogy nem alaptalanul gyanakodik, csak is a nyomozással kellene foglalkoznia. Ám a szerelem, mint a viharos déli szél, messze söpörte az elszántságát. Pászer felállt, és neki támaszkodott a kútnak. Rosszul van? Mindjárt elmúlik. A negyedik veterán még élt, emlékeztette Ken. Mi lehet az ötödikkel? Ha kikérdezhetnénk, megtudhatnánk a titkot. Az ő faluja sincs messze. De nem megyünk oda. Végre egy megfontolt döntés, mosolyozott el a núbjai. Nem megyünk oda, mert követhetnek és akár meg is előzhetnek minket. A péket is azért ölték meg, mert idejöttünk. Ha az ötödik veterán még életben van, akkor mi magunk ítéljük halára, ha úgy folytatjuk, ahogy eddig csináltuk. Akkor mit tegyünk? Még nem tudom. Most, most visszamegyünk Tébába. Az, aki követ minket, talán azt hiszi majd, hogy elvesztettük a nyomot. Pászer átnézte az előző évi jelentéseket a faadó beszolgáltatásáról. A dagad hivatalnok kinyitotta a levéltárát, majd visszaült a székébe Szent János levet szürcsögetni. Úgy vélte, hogy a kis bíró valóban jelentéktelen ember. Míg Pászer a nyilvántartási táblákat tanulmányozta, írt is egy levelet Mentmoszének, hogy megmutassa, Pászer nem fog nagy vihart kavarni. Kényelmes szobája ellenére pászer egész éjszaka le sem hunyta a szemét. Hol arról ábrándozott, hogy viszont láthatja Noferetet, hol pedig azon töprengett, hogyan folytathatná a nyomozást? Keresse fel Noferetet, amikor a lány nem érez semmit iránta? Folytassa a nyomozást, amikor az ügy már el van temetve? Gazdája tanácstalanságát látva, vitéz odahúzódott mellé. Talán a közelsége erőt ad neki. A bíró megsimogatta a kutyáját, és eszébe jutottak a hosszú nílusparti séták, amikor gondtalan ifjúként még azt hitte, hogy egész élete békésen telik majd a falujában, az évszakok egyforma váltakozásában. A sors olyan kegyetlenül és hirtelen ragadta el az otthonából, mint valami ragadozó. Ha lemondana az őrült álmokról, Noferetről, az igazságról. Vajon újra meglelni néhai derüjét Hiába is áltatja magát. Noferet az egyetlen szerelme. A hajnal első sugarával a remény is felcsillant. Van valaki, aki segíthet. Pászer el is ment a tébai rakpartra, ahol minden nap nagy piac volt. A kereskedők asztalukra frissen kirakott portékáikat árulták. Mindenféle élelmiszert, kelmét, ruhát, használati tárgyat és csecsebecsét, ezer egymás dolgot lehetett itt kapni. Egy bódi gyékény teteje alatt tengerészek söröztek, és megbámulták a piacon nézelődő szép városi lányokat. Egy halárus nátkosarából árulta a nírusi sügért. Két szép halat adott egy kistégei kenőcsért. Egy cukrász tortákat cserélt egy nyakékre és egy pár sarúra, egy fűszeres pedig babot adott söprűért. Minden üzletet élénk alkudozás előzött meg. Ha az árus súlyát vitatták, akkor lemérték egy mérlegen, amelyet egy írnok felügyelt. Végre Pászer felfedezte azt, akit keresett. Ahogy feltételezte, Káni is ott volt a piacon. Csicseri borsót, uborkát és pórét árult. Ahogy közeledtek felé, a pávián hirtelen nekiiramodott és egy tolvaj után vetette magát. Csak ő vette észre, hogy a tolvaj ellopott két gyönyörű salátát. A pávián beleharapott a gaszfiskó combjába, aki a fájdalomtól üvöltve próbálta kiszabadítani magát. Kem gyorsan közbelépett, és hamar megérkezett két rendőr is, akik elvezették a tolvait. Ismét megvédett engem köszöntötte a kertészpászert. Hm? Szükségem van a segítségére. Két óra alatt eladok mindent, aztán megbeszélhetjük a dolgot nálam. A zöldséges kertet púzavirág, mandragóra és krizantém szegélyezte. Káni minden zöldségnek külön, szabályos ágyást készített. Babot, csicseri borsót, lencsét, uborkát, hagymát, pórét, salátát és görögbabot termesztett. A kert végében egy pálmaliget fogta fel a szelet, balra szőlő és egy gyümölcsös virult. Káni a terményei javát a templomnak adta el, csak a felesleget vitte a piacra. Boldog itt? olyan keményen dolgozom, de hasznom is van belőle. A templom intézője is megbecsüli a munkámat. Gyógynövényeket is termeszt? Jöjjön! Káni megmutatta pászernek a büszkeségét. A kertnek azt a részét, ahol gyógyfüveket és más az orvosságokhoz szükséges növényeket, többek között réti füzényt, mustárt, virágot, csombormentát és kamillát termesztett. Tudja, hogy Noferet Tébában van? Dehogy van itt. Fontos állást kapott Memphisben. Nebamon viszont elűzte onnan. Ezt mertett tenni az a, a... az a... krokodil? Mondta felindultanak Tertész. Noferetet kizárták az udvari orvosi karból, és nem juthat hozzá a nagy laboratóriumok készítményeihez. Egy kis faluban kapott állást, a súlyos betegeket pedig el kell küldenie a képzettebb kollégáihoz. Szégyen és gyalázat! Micsoda igazságtalanság! Arra kérném, segítsen neki. Le, hogyan segíthetnék én? nézett Káni kérdőn a bíróra. Ha szállít neki a ritka és drága gyógynövényekből, akkor ő el tudja készíteni a megfelelő orvosságokat, és meg tudja gyógyítani a betegeit. Ki fogjuk harcolni, hogy elismerjék? Hol, hol van most? Nem tudom. Majd én megtalálom. Ez az a megbízatás, amelyről beszélt? Nem. Akkor mi? Egy veteránt keresek, aki a Sphinx díszőrségének a tagja volt, Hazatért a nyugati partra, hogy itt élje le öreg éveit. E, valójában elrejtőzött. Miért? Mert egy titok tudója. Ha elmondja nekem, az életét kockáztatja. Fel akartam keresni az egyik társát, akiből pék lett. Mire odaértem a falujába, meghalt egy balesetben. Mit kíván? Mit tegyek? Találja meg nekem ezt a másik veteránt. Azután majd igyekszem a legnagyobb titokban eljárni. Engem figyelnek. Ha én magam próbálom felkutatni a veteránt, akkor megölik még mielőtt beszélhetnék vele. Megölik? Nem titkolom, hogy súlyos és veszélyes ügyről van szó. És mint bíró... Nincs semmilyen bizonyítékom. A hadsereg pedig már lezárta ezt az ügyet. És ha téved? Az kiderül, hogyha kihallgatom a veteránt, ha még életben van. Ő jól ismerem a nyugati part falvait és városait. Vigyázzon! A gyilkos habozás nélkül öl? Ezt bízza rám! Dénes minden hétvégén fogadást adott a teherhajói kapitányainak és néhány magasrangú hivatalnoknak, akik így aztán készségesebben írták alá a hajózási és a rakodási engedélyeket. Mindenki élvezte a hatalmas kert pompáját, gyönyörködtek a kerti tavakban és a madárház egzotikus madaraiban. Dénesz minden vendégével váltott pár kedves szót, rendszeresen érdeklődött a családjuk felől. Az ilyen estéken ráadásul nenófár is bemutathattak káprázatos ruhatárát. A mostani este kevésbé vidám hangulatban telt. A nagy Ramszes rendelete zavarba ejtette a vezetős tisztségviselőket. Mindenki arra gyanakodott, hogy a másik pirtokában van valami bizalmas értesülésnek, csak megtartja magára. Dénesz éppen két másik szállítóval beszélt, akiknek a hajóit már megvette, és most a vállalkozásukat is be akarta kebelezni. Amikor ritka vendég érkezett. Sesi a vegyész. Sesi élete nagy részét a palota titkos műhelyében töltötte. Nagyon ritkán járt társaságba. A kis embernek sötét visszataszító arca volt. Kiváló vegyész, ugyanakkor szerény ember hírében állt. Milyen megtisztelő, hogy eljött, kedves barátom! A harsány fogadtatásra a vegyész elmosolyodott. Hogyan halad a kísérleteivel? E, természetesen nem adjuk tovább, de erről beszél már az egész város. Azt mondják, hogy olyan ötvözetet talált, amelyből törhetetlen kardokat és lándzsákat lehet kovácsolni. Sesi tétován bólintott. Hát nyilván hadititok. Csak sikerüljön. Amilyen kilátásaink vannak? Tud valami pontosabbat? kérdezte az egyik vendég. A fáraó rendeletéből arra következtetek, hogy háború lesz. Ramses el akarja tiporni a hettitákat, és meg akar minket szabadítani a lázongó ázsiai hercegecskéktől. Ramses békét akar? vetette ellene egy teherhajó kapitánya. Hát ezt mondja, de a rendeletei másra utalnak. Igen, aggasztó. Egyáltalán nem. Kitől vagy mitől kellene félnie Egyiptomnak? Azt beszélik, hogy a rendelet egyértelműen jelzi, hogy a hatalom meggyengült. Áh, Ramses a legnagyobb, és az is marad, nevetett Dénész. Nem kell felfújni ezt az ügyet. Mégis az, hogy számba kell venni az élelmiszer készleteket, az csak egyet jelent, új adót akarnak bevezetni, szólt közben Nenófer. A hadsereg új fegyverzetére kell a pénz, licitált rá, Ha akarná, Sesi beszélhetne nekünk erről, és kiderülne, hogy miért döntött így, Rámszesz. Mindenki a vegyészre nézett, de Sesi néma maradt. Denofár, mint figyelmes háziasszony, egy lugasba vezette a vendégeket, ahol frissítőket szolgáltak fel. A rendőrfőnök, Mentmosé, félrevont a dénészt. Remélem, lezárult már az a bírósági ügye. Pászer nem erősködött tovább, értelmesebb, mint gondoltam. Becsvágyó fiatalember, ez dicséretes, nem? De mi is ilyenek voltunk az ő korában. Matt elfintorodott. A jelleme idővel majd megjavul. Hm, milyen derülátó. Csak realista vagyok. Pászer jó bíró. Megvesztegethetetlen? Megvesztegethetetlen és okos. És tisztel mindenkit, aki betartja a törvényt. Az ilyen embereknek köszönhető, hogy a kereskedelem virágzik és nyugalom van az országban. Mi többet kívánhatnánk? Higgyen nekem, barátom! Érdemes segíteni pászer előrejtását. Hmm, értékes vélemény. Amíg ő van itt a hivatalban, biztos nem fognak sikkasztani. Ez valóban figyelemreméltó szempont. Nem győztem meg? Engem kissé megrémít pászer ténykedése, mintha... Nem lenne érzéke az árnyalatok iránt. Csak fiatal és tapasztalatlan. Mit gondol róla a kapu főbírája? Ugyanazt, amit ön. Na látja! A tébából kapott hírek dénész értékelését támasztották alá. Meg lehet, hogy Mentmosze ok nélkül aggódott, hiszen a bírót a faadó és az adófizetők őszintesége érdekelte. Talán nem kellett volna azonnal kihallgatást kérnie a vezírtől, de az ember sosem lehet elég óvatos.